بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا قران من بنه سوره سوره القادحه من سوره بسم الله الرحمن الرحيم مالك ودا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا مستقل آیات نگر شیل مستقل آیات تو سورت اطاق حسرہ مستقل آیات کی سابی. بسم اللہ دا ہر سورت سر رو لشیر لا آنت دا قرآن اطاق جزد دے اوچکم سورت امام القرآن سورت امام القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم نابل اطاق دا قرآن مجید اطاق دے ا دمرو خوراکونو په مسكي چوراو له شوه ما دا قره د يو بل صورت نه جدا کوله او د قره د برکت د قره د شروع پنون د الله تعالی سره چې شروع وکشي پنون د الله تعالی باندې ما دا آیات نه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم سوره د سوره فاتحه پنون د الله تعالی الرحمن چه امنه ربانه ته دنیا دي ته مسلمانانه ته تا قربانه الرحیم او خاص مهربانه دي صرف مسلمانانه ته قربرتي سوره القاجحه سوره القاجحه د مکی سوره بعضی سوره القاجحه د مکی سوره و بعضی د پهری نازل شوی د مکه ته نازل شوی د په مدینه کې نازل دغه مکه سورۃ تعریفي او چې کوم وخت ترجیح د مجراغه ترجیح د مجراغه نفعا وخت د سورۃ فاتحه هغه نازل شوه د سورۃ فاتحه عالم دربزائن راغلي تو احادیث داسې قرۃ قرۃ فاتحه چې کوم سورۃ داسې تورات کې نازل شلله انو په انجیل کې نازل شوه سورۃ حدیث کی رازی ما انزل اللہ پی التورات ولا پی الانجیل نمی نازل قلع اللہ قلعہ پی تورات کی انجیل کی مثل ام القرآن و مثل دا ام القرآن باند عدد سب والمسانم حدیث کی دام رازی پیامر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دینی و دین عابدین اس ما مستقسم کر رہے تو بندان اور تو ما بین کی تک سینو د سورہ قطره احسره کړې موږ زماره لپاره او موږ زماده بند لپاره او زماده بند چې کوم سوال کوي هغه ته هغه شی ملاوي حدیث کې راځي چې الحمدلله رب العالمین و نال الله تعالی حمدني عبدی حمدني عبدی زماده بند زم محمد او چې کله موږ ذکر رحم الرحیم و نال الله تعالی پرته आवाज وشي علی عبدی بند محمد علی و ما بنده و ما و ما بنده سناؤه او چکل مالکی اوم الدین وی ندا اللہ ترقوه ویلشی مجد نی عبدی زمان بنده زمان بزرگی بیان کران او ما بل حقل کار اران خوص پیرد او بازی کم کدعا الفاظی فوز ایلی عبدی زمان بنده ما تخفل معملا خوص پیرد او چکل ایئا تناعبد ویئا تنستعین وی نو الله کلاو پرمیدہ زما زما د بندره مسکره ولعن ماسهل او د بندره پرارشه چې دی سوال کوي او بیا اهدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم هاذا لعن و لعن ماسال لازمہ بندره معنی سوال کو چپل احمد ګمرهانو نو ثابت دی دی سینه د لارینه نو ثابت دی اے الله چې تا په دی اعلی رب درا نو د زما د بندره د پاره سوال لرو این ایز بدکم راہان دولار اینا بچکم او دن ایکانو خلقلار گوردن مدد صورتی پا بھی برا کرتے تو یہ او آیات ہوئے دا اللہ دلتلقنا موس کی جواب ملائی او صحیح بحری او ریعات صحیح بحری پیامبر اللہ السلام یہ او صحابی لے ابو سعید سے او ایمان مز کو مز نہیں کو پیامبر اللہ السلام موزمه کنا د مستوجب په جواب ورکړنه خوشحالم موزم ختم کو پیغمبر خاتم الان می پیغمبر راته چکه د قران کې دی چې استجیبول الله ولی رسول اذا دعاکم قم وانتد الله فانبر والله ولي دې ته جواب ورکړا او ته هم اواز کرا غلې موزم لري اخ بیا ابي سعيد چې پیغمبر صلواۃ والسلام وې چې تا د بزیو وست د قران ته د مسجد نه لانی او تا د بزیو صورت ساين نبیہ فرمائی تکلان پیام برلی صلی اللہ علیہ وسلم او چی ارادہ قول دی جماعت میں اوزی لپی امبر دی جماعت میں وطن امواتی چی ارسول اللہ تا ہماتا دلو چی تا تغزو یاوی سورت خیمہ نپی امبر اللہ سلامتا اپر مال چی اغسورت الحمدللہ رب العالمین بایت سب و المسانی وی حدود قرآن عظیم وی نپی امبر اللہ سلام ویداتا ما اوکر او نداز اطولنا و قرآن کی دیو برقتور سورت تی سورت پادحا او یہ روایت کی طمع رازی چھ پیومبر علیہ السلام ناصدو او جبریل علیہ السلام ناصدو جن پیومبر علیہ السلام آواز ووڑو او دا سی آواز بوڑو چھ لکڑا در وزا چھ گلاوش در وزا چھ گلاوش دا سی آواز را چھ کل آواز راوی پیومبر یوبن علیہ الصلوۃ والسلام پر مل گئے فرشتہ رات کی مشوہ تجھ میں مختص فرشتہ نظر آ گیا۔ اب یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پرانا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے دقت سورۃ فاتحہ ورہ سورۃ فاتحہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ علیہ الصلوۃ کا سورۃ فاتحہ ورہ یہ ورہ کا طریق اخری ایتین ورہ دا دا, دا, سلام سلام. سلام دا, دا, او دا دا فرشتہ را چې د دینه مخدمه نازل شوه د دینه مخدمه چې ترا کوز شوه نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبرائیل او دا دروازه مخدمه را کولای شي نن راشه دا فرشتہ چې نازل شوه مخدمه نازل شوه سره کوز کو مزل العالم پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ابشر بنورین حدیث کې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو نور پرانا جان زیر والا چہ دبل چہ دنیو کښی استانه مخه نبی ته یو سورۃ فاتحہ یو سورۃ بقرہ اخری آیاتونه ابو ہؤ فرمایا چې دا نشي د ست نظر چې دیس رقم شی او تل شی ها ور کول سوال دی الله تعالی دعا دعا کولې الله تعالی او دې دعا کولې مده دینو په کې سوره تو پاکره دا پاتہ هک کتاب موي زکه دا په قرآن ته کرا کې دي په سوره واقعم موي په غره دا مشکل استلې شي او سوره تبيانه موي بلاني منادي ني دا کتاب دي سوره مكاتب سوره موي سوره پاتو هدا سيته ساو کوم قرآن قران سلام قرآن قران قرآن کې په تهيم ذکر کیه الحمدلله الرحمن الرحیم کی. دا مثلا شده قیامت مثلا ذکر کی مالک یوم الدین کے حوالہ اے کنابد ویہ کنا استعین خاصتاں بارے تو توحید مثلا نبی بشرف ذکر اعلی وہ پرکو ذکر کید کومرا پر کونا کو بچاو کی کی کی پر پر ذکر کی غیر المعبود علیہم ولدیین کے حوالہ دنا جان خلق ذکر کی صراط الذین نام تعالی عمران نبی دقم قرآن چې سومره قرآن کی سورہ زمین ذکر کی سورہ مثلا ذکر نور دیوته د مصطبته ام القران او مسانی و تمشورۃ المسانی دا دمس کې بار بار مستش او سورۃ الحمد و تمی دغه په ابتدا کې الحمدللہ وکړی چې له شې زمرا مې نسې والی دا د شې په شریکت باندې د لغت کې ذکر وکړ سورۃ پاتې په اسوار مستونه باندې ذکر کړي سورۃ الشفاء و تمی کدي حدیث کی پیامبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرنائی تلقاتی ہوکی شپاؤ من کل لگا و سورة تلقاتی حقی دا ہر مرض علاج دی دا ہر علاج دی اور بہترینی طریقہ آگا علماء چکم علیکلی دا چاہا تلیکی سر اولیشی دا چاہ تک پرنگو اور دو سنت تر منز یو سلی اختیری ویسار نو بہترینی طریقی سر اللہ کلاء آگا چکم مرض دا کارا ہے اللہ کلاء شپاؤ ردو آ بالحلم نه د دې ديو پیغمبر مسعود السلام فرمایي په ځلانو دغه حدیث ده چې د هر مرز لپاره شفا ده رب العالمین الحمدلله رب العالمین کول حمدنا په هر زمانه کې لار چا خپلنا لله د الله تعالی ورته کول حمدنا هغه د الله تعالی ورته نو کو حمدنا همغه د بچان تو تاریخ د بچان تو همت تاریخ ته الی د صلی کو دی ته وګور دا خط صل چا پیدا کوي الله پیدا کوي او دا دا نه حبته حمی ولا چې خيمه وی وی ته وګور دا حمی چا پیدا کوي نو اخرکه خبر الله تعالی کوي اذا هر شي تاريخ چې کوشي ذات پیدا کوي ته الله تعالی هغه ته خصت ورکوني کوي الله تعالی دا د حقیقت کې چې کوشي دا مخلوقات ذات چې پیدا نه دا الله تعالی د کمال چ الله تعالی ته د سپتوار کله ترجمه کوم الحمدلله ټول سپتونه په هر زمانه کې د هر چا په لینا لله د دی ولله د الله تعالی لپاره دی دا دلیل دی رب العالمین په کلو کې د رب اعظم کوي چې هر یو شی په مرتبه د کمال ته مزه مزه رسي انسان د وګره په مزه مزه کمال ته ورسی لې کې کله د وګره په رب اللہ کلا رب العالمین او عالم اعشو تغیل کی چه پاگر بان صلح اللہ کلا پیجن اللہ کلا نا علاوہ دا تول سجن تجید عالم دا تول مخلوقات تجید عالم تغیل کی انسان تا اللہ کلا زاد پیجن نا اللہ لکا رحمت او تاریب اولی رب العالمین یو داری چه مخلوق والی مخلوق والی مخلوق مخلوق تحق نا بنشتا ورپس ایت سر رب العالمين. حقیقی نشتہ زکا الله قلاء الرحمن الرحیم عام میرا بانای بنیادی دیر زیاد میرا بانای بنیادی تکاپر بان امرحان دے و مسلمان بان دے رحم دے طولت الرحیم او خاص میرا بانای و مسلمان بانای باخرد ندا دیو اجنانا چیز حق کیلے او چی کل عام میرا او خاص میرا بانا دے اگر بانا میرا بانای زیاد میں دے انصاب تقاضی اغر انصاب دے وین ثابت لپاره ګورې راځم مقرره کوي مګابل آی جربکم شو اللہ تلا مالک یوم الدین دکه الله تعالی مالک درځي د قیامت مالک درځي د قیامت نو الله تعالی او جسند قیامت درځي مالک ته نو دنیا درځي دنیا ته سزنه مالک ته او اخرت ته سزنه مالک, مالک ته الهدا <سؤال> زمات دا دې دا زمات پکې دي دا زمادي او چې دا فرض مسئله شنه دا ملکیتونه هم قدم شي نه بس ته متات شي ولله دې نو سماوات دې الله پر سبا سبا ظاهري ملکیت چره دا به الله تعالی ختم کیږي نو صرف ملکیت هغه به الله تعالی پاتشي مالکی او مالک د ورځې قیامت نو ارسبدا الله تعالی لپاره شي پر ورځې قیامت ني صورت وارث سید قیامت مثلا پر صورت کی بیان چھ چکہ مالک قیامت میں اسلام وجہ سے اکی نگی ائی عبارت در اللہ من اللہ کی دعا کو یا او خاص ثاني مددواله د بل مدد ماواله نه عبادت صرف الله تعالی ته راکره او د بوته عبادت کې نظام کفر ده او شرک ته ته صرف د تصدیق د ایقام شرک ته او کفر نه عبادت د سپت مختص الله تعالی مګر کې نبی بریار او نبی د شرک را او په ایت کې او د الله کار صرف عبادت کول د الله تعالی یو خدای پرای د الله تعالی ای بارب کو لیش دبل چا داره باندې شکول ای یا کناعو یا نستعین دبل چا ای بارب نه کو وای او خاص مدد دبل چا نه مدد غا نه و نو چې همغه عدالت کې بیا شکان بسرینه عمل کوي حالت خلق تاسو بسرینه پیشیده بارب نه اوس نو دیږي چې الله تعالی په سیدا مساله ذکر کوي دا دعا کوا اہدن السراط و مستقیم خدا یا ما دمیع علا روانی خدا یا ما دمیع علا روانی خدا یا ما سلا با نیزان کسیم مسلا گنی نخدین با دعا که او دا دمرا لازمی فا برادا با دو کہ انسان دور غلطی دو صحیح جار کتائیم کی انسانا غلطی کم دعا کوا خدا یا نیع علا روانی شکم دل کل دا مومن اورتے اللہ تعالی کو من باندھ پرسکری او لازمی کړي دا خبره چې روزانه به پنج وقت ته ادا کړه اےدنا الصراط المستقیم فرمایا دنیا را مودنی لاله طلبته اللہ تعالی ہدایت هغه چته ورته چې مُچا کی طلبې فرایت هغه چته ورته مودې اللہ تعالی پنج وقت کله کړه یو کوشش کې دلته تو وقت اللہ تعالی سره چکمستان ودې موږ په نه غلا ورته په دې نه ځمانه راځي یو دې نه یا اللہ منگا بلکل ترے نی غلار باندے بوزی اہدنا یا اللہ بوزی منگا روان کے منگا اوچھلے منگا اصرات المستقیم قلارنے قدارنے نی غلار دو چاہدہ اغصرات اللزین انعامتا علیہن نی انعارد آغ آن کسانی جتا پہ انعام کرد نی علارہ وقا نی غلار ینی جارد آغچا انعامتا علیہن جتا پائدہ نی انعام کرد دا سلوک گروپو نبی اللہ ملانے اینزم السکارک زکر کری اولائکا اللہی نحن عملالہ من النبین من النبین و صدیقین و شہداء و صالحین انبیاء والا لارمی والاردہ صدیقین والا لارمی والاردہ شہداء والا لارمی والاردہ او دو او غیر المعضوب علیہ نلارد آگا چاہتاکہ عزت کردے ولد والین او نلارد حدیث کی رازی پیمبر اللہ سلام نے صحابی کو مغضوی علیہم نے سوک مرادی پیمبر اللہ سلام کرنا لینی یهود مرادی والین سوک مرادی دی. دین مرادی سایان ندیو دی. سرہ علم سرد علم غمراج مغضوی علیہم اللہ عظمش ادانور جاہلان نبوم راج علم و سرمت نبوم راج خدیل سکر اللہ کلا نمی نمی زیر کردے بس خوال بات و اخواجتا تینعام کردے مدد اوی یار عطا ہے او چتا بیاعت کرے دای دلار نمبر 3 محمد علیہ السلام دا بہن کټ کیو تحقیق تحقیقی علماء فرمایي چې صرف دیني دی هود نور څو صبر ګمراان حالت د دنیا کې یهودن علاوه نو په دې اغم شامل دي دا غوړ کې سوال له دغه یعالف لارې نه ورسره او دې ساهه علاوه نور د را حالت اغم شامل دي دا روزنه پینځه ټکو نو د کومراهانو د خلکو د غلطو خلکو د لارې نه سوال دن پنځه وختمو ګټه سمسکې کو او چې څنګه مسکې سوالونه د تاسې کوشش په کار لې چې کوم خلک د مراد په غلطه باندې او کوم په صحیح باندې هغه د پر سوچه او فکروم په کار تا هغې صورت تر جام شو په صورت باندې د خلکو انکار کې وشكال کې د خلکو په امورت د انکار کې شکه د حدیثو انکار تو جواب داره چې خپل صفات خپل زینوی صحیح کې صفات چا زینوی چې سړي کې صفات او کمال موجودي خپل صفات بیانوي او بل ډول ما وې تام الله خپل صفات نه کوي قول الحاتلاي قول الحمد لله رب العالمين زما صفات وکي ته تهليم المساله وي الله تعالی انسانانو تام تهليم رسوال ترخه شي ما نسوال کاینه لا او الحمد لله رب العالمين زما صفات بیان مالک المدین زعما کمالات کا بیان کر تو قیامت اول مالک زما او دعا درست خدا لنا سو کا سوال سوال طریقہ ہے کہ سوال کیسے دعا طریقہ لگا ہے قائد محقدا اللہ تعالی سنا صفت بیان کا دعا کی دلی چری ہوئی ہے دعا اللہ تعالی دعا وہ مد دی کی صورت تعلیم المسالہ ہوئی اللہ تعالی انسانوں تعلیم اور دعا کا معاملہ اور چونکہ دعا حمد ہے نبی ینځو په دواړو چې خدای دا څلور ګونه کم مکان لري کې انبیای سالمین دي شهداري خدای دې دار راکوي د دې په معنا دا ټول اوچاله واه اچې کم گمراهاني يهوجان عيسان دي خدای دې بلاره نه بچي اخر کې یو مسله سوره فاتحه ایا به سي امين ویل کېږي امين حديث کې راځي امام رضوالي کوي تاس امين او بعضي کې امنا ل آمین وی Ditasوم آمین وی زکر چا ده کم کس آمین ده ایمان به آمین سران موافقش ایمان آمین وی ایز가는 امنال ایمان وی فا آمین وی کاما قال روایت چی ایمان آمین ویتاسو آمین وی زکر ایمان به آمین سران موافقش نوافرد 이름ا تقدم من زنبه ایمان ص billا ذا ده انسان ش زمرا کنه اوني مختیلی اللہ قلاء بنا بگذر مودیت اسی آمین بیل کبالی ولد والینوئے دستاکات کا آواز چکتا وردس ای آمین ہوا ہے زکرہ آمین داری سورت پاکے ہی جز ناری ترے مطلب درہ زمین ادواسکی قبول ہے نو آمین ہے ایل پکاری سورت پاکے ہی بسی بل سورت پاکے اس کے ویلے کیلئے یاد ساتھ چکم کس زان لم اس کے انو آئے چکم کس امام دے نو آبا سورت پاکے چکم امام پس مکتجی دے نو زمین اسلک دارے تو او که په ملګرانیمز ده مده بالله بغیر کور سبب بیا بچي بیا مې صحیح شه سوره فاتحه واي موږ کې ځانګ موږ کو یا امامي چې سوره فاتحه او سوره فاتحه نه مخ کې اوذو بالله بسم الله وببرکات په دواره اوذو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله برکات په دواره او دې کوم رکعت په تاسې دې رکعت تا دې رکعت ته الله الرحمن الرحیم بعد کوره پتہ نه وايي مس کې شاته مزاده دا قران قران او پس ته يو له وو انسي کو لعل ترحمن الله قران له کې چې شي دا ايت به د دې او دا د مس په اړه او کوم مس په قران دا ايات عام نه يا مطلق دي علما بریبا نه کوي عام دي يا مطلق دي هر حال چې قران په څيز له کې مس کې له کې يا خبره بستہ آکراتی استا کراتی شروع اور کپتے ز کوئی طبقم نو اللہ تعالی فرمائی ذکر القران فاستمعوا ووقلوا اور کا رات پتہ ہے فهم انسان تو بس تھا سوچ چھپ چھ اگے تو وقیہ اذا مسائل اچھا ہے باقی خلک یہ امام کو سی بلاوت ولا اله غیرک اور یہ باقی راستے ولا اله غیرک ناللہ اور بسم اللہ اور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 لله الحمد کثرت اردی رب العالمین چی پالن کې د مخلوقات دی الرحمن یا مرغان دی زیاد مهربان دی او خاص مهربان دی مالک یوم الدین مالک ورځ د قیامت دی یا کان نه داستو و وایاکا نمدد ما په کله سلاکه ها دا نه چاته به اسنه وجهه نه کوم چتا دا ما دل چاته کومه فراشرا دا مرجو چتا دا کوم سیند الله لا سې د باران وو اولاد ورکول شو دا <تصفح> بسره <تصفح> دا الله تعالی نور الله کوم انسانيت کاته او کبره کړي نو هغه انسانه ورته جائز دي او دا هغه دا الله دا الله نه او څه شي دغه پرکوشونه دا الله سب نه چلوه د دې جنم دالانه ولا کومه لازم ده برکت وکړه تا راګې یالله زما حضرت کې دا ای یا کنا بدو خاصتان اند بل چانا ای خاصتا تا نبل چاتا نا بدو عبادت کو یا خاصتان اند بل چانا نست این بدلوږه هدایت او همکاران څنګه راځي چې موږ المستقیم کلارنه ابانه کلار برابر باندې چل هر فیصلاندا صراط الذین لا ضال تصان دا هم تعالی ان توینن کږي غیر الماضی علی ان دا تا جرات پیشر پای باندې یهودیان او خلق دی جله تعالی ته سره المعود علیهم اجازه شهید طالبانی ولوالی نو نه دی ولینا چا کومراه دي یعنی اسيان یا نو خلق چې د جہالت د وجنه په کومراه کې مختلعي مخنه ته کومل دي د الله رسول دی چې څنګه روزانه دعا کول شي موږ دې لپاره کوشش وکړو چې دغه خلق په لار باندې روان شي چې دا هغه اكيد کی دا وای چې دې صحیح او درست او سالم وي ورنه بیا د قران تناسب او اخلاق د ترابي کوم خلک غره کومه له قران او حدیث څخه منلو سره منلوه قران راځي شي اجازه یې ان کومه هغه دنیا چې کوم درا پر کې دي ټول قران ته لاس اچولې دا چې کوم خلک صحیح قران وای صحیح پہځي دا د اخلاق څخه کی او راه ته هدایت ولري او چې کوم غلط خلک ور سره ځمږه محمد په ځای یو مې څنګه دا سوال کولې په کتاب کې کړانې په صحیح لارې کوشش